Пов'язавшись пробковими поясами, люди готувалися спустити шлюбку в той момент, як лахтак своїм кілем удариться об берег. Лише Котовай, що роздавав усім пояси, забув сам обв'язати себе. Сумними очима дивився він на корму, що її заливали хвилі та на пінєве розбурхане море. Поруч нього став Юнга Стёпа. Погляд Юнги, проминувши борт пароплава, зупинився на канаті лага, що тягся по воді за пароплавом. Примітка лаг – прилад для вимірювання відстані, пройденої пароплавом. Враз він схвильовано обернувся, штовхнув котовая і показав рукою, куди дивився сам. Матрос випростався і нахмурився. Ого! Він махнув кулаком над своєю головою, а тоді, підбігши до гурту людей, що чекали на спардеку останнії хвилини, загукав. «Буцмане! Людина за бортом!» Весь гурт глянув, стежачи за напрямом руки Котовая, що показував на корму. Там, у хвилях, боролася за життя людина. Вона вхопилася за лах і пароплав буксував її за собою. Хвилі заливали голову потопаючого, і не можна було пізнати, хто це саме. Та ніхто й не намагався в той момент це зробити. Лейте забув, що за хвилину доведеться самому рятуватися серед розбурханих хвиль берегового прибою і сміливо кинувся на корму. Хвилі гуляли по кормі, заливаючи людей по коліна. Котовай і боцмен потягли за лаглінь. Примітка лінь мотузок. Лаглінь, мотузок від лага, який викидають за корму у воду. Корма підстрибувала на хвилях, наче м'яч. Моряки ледве стояли на ногах. Людина, що її підкидало хвилями на кінці лагління, нагадувала велику рибу на гаку. Матроси боялися, щоб не обірвався лінь, бо тоді людина безперечно загине. Та ось вона вже біля самої корми. Найстрашніше, найнебезпечніше місце. Тут хвиля так може вдарити людиною об борт, що й дух виб'є. Крім того, гвинт пароплава утворює тут вир, який, затягнувши людину під себе, може порубати її гострими лопастями. Але ж навіжений велетень, кочегар Павлюк, він вихопив довгий флагшток, що стирчав з корми, обв'язав себе і лаглінь корковим поясом і плигнув за корму, тримаючи один кінець флагштока Решта моряків тримала за другий. Саме в цей момент вирішувалась доля лахтака, але тепер це бачили лише Кар і Соломін та ще хіба Кок, що із страху заліз під димар пароплава. Примітка Кок – куховар на пароплаві. Пароплав піднесло під самий мисок і промчало за сто метрів від берега. Карові здавалося, що він чув, як кіль черкнув по дну. Штурман махнув рукою, і Соломін круто повернув стерно. Зюйдовий мисок острова лишився позаду. Тут берег ішов у північно-східному напрямі. Тепер острів послаблював вітер. Хвилі відносили пароплав геть від острова. Штурман з полегкістю зітхнув і повернувся до стернового. Очі Соломіна світилися радістю, а руки на штурвалі зовсім послабли. «Стерновий не спати!» – гукнув Кар. Очі й губи його сміялися. В цей момент вони зовсім забули про нещастя, про загибель шлюбки. Кар проклав курс у відкрите море. У той час на кормі Павлюк витяг з моря мимовільного плавця. Тут теж відчули послаблення вітру хоч хвилі все ще плигали на палубу. Людина з моря зомліла, але не випускала з рук лагління. Руки в неї наче задерев'яніли. Боцман ножем розрубав лінь і підхопив на руки людину. Всі бачили її обличчя і пізнали мисливця вершомета, що виїздив шлюбкою на берег. Значить, він був у шлюбці, коли вона перекинулась. Боцман подумав, що вершомет певно немало наковтався води, і одразу разом із Котоваєм потяг мисливця на спардек